І посеред білого дня також. Чесно кажучи, Дмитро не сподівався, що житло виявиться таким убогим, чи що? Крихітна кімнатка з двома ліжками, вбудована шафа, стіл, стілець. Один, навіть не два. Два не умістилося б у цій кімнаті. Та, мабуть, і не передбачалось варіанту, що обидва пожильці одночасно сідатимуть до столу спільно трапезувати. Не Україна. Кімната тим часом стояла порожним. Дмитро почав освоювати територію. Розпакував речі, повісив на двох фішаках, які таліпались на поперечні шафи, так само сумно, як у першому ліпшому радянському готелі районного масштабу, не світлом жодної із дірок, які отримують заклади подібного штибу за комфорт, його кількість та якість. Туалет і душ в кінці коридору один на всіх. Також мало витягав на щось бодай з двома зірками, зате тішив душу чистотою і наявністю гарячої води, що видавалося важливим з огляду на температуру, яка обідньої пори доходила за Фаренгейтом мало не до цельсієвої точки кипіння. Розпаковуючи футболки, шорти та джинси, Дмитро тут і там виявляв мамині заначки. Супчики, картопляне пюре, кашу в пакетиках. Таки не стрималась, напхала. Ох, ця мама. Проте оті жовтенькі-біленькі пакетики не видавались зараз ганебним символом совковості. Зовсім навпаки, відгукнулись у шлунку старильно порожному з учорашнього вечора вільним степовим вітром і відчуттям жаби, що смоктала. Немовби відчувши цей подих зеленої ропухи, в руки потрапив кип'ятильник і велике домашнє горня. Забулькала вода. Запарувало щось пахуче і невимовно смачне. Наче на запах до кімнати прибилась Анджела. Повела носом, так непомітно повела, так судомно ковтнула слину, що Дмитро тієї жметі віддав уже готовий супчик подрузі по команді. А я не здогадалась взяти навіть тарілки, навіть ложки, а вже кип'ятильник думала тут. Дмитро чудово розумів, про що думала і чого очікувала Анджела. Сам був дурний – уявляв, що їх тут зустрічатимуть мало не з прапорами і одразу поведуть до ресторану та посадять за стіл. «А ні з того, прошепанцтва! Вони приїхали не в гості, на роботу. Є розклад харчування, сніданок, обід, вечеря, от і дотримайтесь, будьте ласкаві. А ваші жаби в шлунку – справа приватна, хай кожен їх пильнує сам». Два дні, необхідні для того, щоб переконати начальство, у повносправності і нарконезалежності нових працівників були зайві. Познайомитись, обжити територію, побачити оті величезні секвої, задля яких їхав з усієї Америки ласий до екзотики люд. За секвоями звичайними далеко ходити не треба. Вони росли на території у кількості цілком достатні, щоб переконати туристів, у своєму праві вважатись не лише найдавнішими рослинами на планеті, але й у претензії на панування в певних районах континенту, а зовсім не у винятковості. Зате секвоя гігантська, за вишки 130 метрів, про яку Дмитро вичитав в енциклопедії, вимагала трішки пройтись, щоб дістати змогу задерти голову і полічити кількість поверхів будинку такої ж висоти. Виходило, під 60 цілком пристойний хмарочос, збудований природою. Дивно лише, як нікому за оці дві тисячі років не спало на думку взятись до цих мамонтів рослинного світу із сокерою, пилою або чим іншим. Але головна окраса парку, ведмеді щось досі не з'являлись і не мали наміру демонструвати себе туристам. Два дні Анджела із Дмитром розкошували і були байдики. Не забарилися і результати драг-тест. Дослідження крові на місць наркотиків переконливо довів українську народну істину про те, що як не є на душа чеснику, той не смердітиме. Робота хаос-кіпера, начебто проста, мала свої складнощі. По-перше, розпочинати доводилось о 6-й ранку. Це означало підйому 5 чергу в душ, сніданок, який сонний немовкіт Дмитро не міг ані пережувати, ані проковтнути. По-друге, на прибирання одного номера відводилось не більше 20 хвилин. За цей час потрібно було змінити білизну, засталивши у спеціально визначений особливий фірмовий спосіб, пропилосозити килимове покриття так ретельно, щоб жодна пороженка не потрапила